Ръката съблъзнява. Неделна беседа, държана от учителя на 5 април 1925 г. в град София. Ръката съблъзнява. И ако те съблъзнява ръката или ногата ти, отсечи ги и хвърли ги от себе си. По-добре ти е да влезеш в живота хром или косен, а не с две ръце и с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. Матея, 18 глава, 8 стих Ако те съблазнява ръката ти, вие ще намерите този стих някъде и с Евангелието. Нашата ръка може ли да ни съблазнява? Възможно е. Всяка вещ, всеки предмет, всяка сила или всяко тяло, които ние владаме, може да ни съблазнят. Но тази съблазън може да произведе една неприятност или едно нещастие за нашия живот. Преди повече от 40 години, синът на един български свещеник, някъде из Варненско, в село Николаевка, едновремшната хатърджа, имал свой пистолет. И, както го казват турците, чивте като тия, с които си служат военните. И една вечер взима пистолета си и го напълва с големи едри куршуми. Посред нощ обаче той става, изважда ядрата от пистолета и го напълва с съчми. Сутринта изсипва и съчмите от своя пищов и оставя в него само дрибите, и го туря на пояса си. През деня отива на купището, или както го казват хорището, и там се сважда с момците. За да ги наплаши, той изважда пистолета си и го насочва срещу тях. Штрака, но пищовът не хваща. Туря тогава гърлото на пищова пред устата си, за да види какво има в него и духва. Но като духнал, пиштова този път изгърмява в устата му. И какво става? Очите му изпъкват, стават големи като на жаба. Лицето му се обезобразява като някой канибалист. Този млад момък не умря, той се излекува. Но през целия си живот помни съблазанта от своя пиштов. Следователно, всеки човек, който има ръка, която го съблъзнява, тя е неговият пищов. Ръката е израз на разумното в човека. Само разумните хора имат ръка. Само разумните хора имат огнестрелни оръжия. Само те могат да носят огнестрелни оръжия. И боговете имат огнестрелни оръжия. Понеже човек минава през големите светове, минава за голям, иска да се мери с боговете, затова и той носи оръжие. Трябва да посетите някоя културна страна, да сте на мястото на някои от тези великани или както ги наричат безстращите, т.е. да сте на мястото на онези, които от нищо не се страхуват, които са над всичко. Да видите как бихте се чувствали. Ако питате българи на какъв е, той ще ви каже, че от тия безстрашните, които от никакво оръжие не се боят. Но и я да почнат да падат уния гранати от оръдия около него, ще се види колко е от безстрашните. Да му мисли този, който е близо до гранатите. Питам, в какво седи красотата на човешкия живот? В разрушението или в съграждането? В лъжата или в истината? В мъдростта или в глупостта? В правдата ли или в неправдата? Съвременните хора казват, «Самата природа така е наредила нещата». Действително, така ги е наредила природата. Но ако за всичко, което става в света, казваме, че природата го е наредила, аз съжалявам тази природа. Ако природата наистина е направила всичко, което става в света, то хората справо искат да я завладеят. Право е понятието им за нея, че могат да я е завладат. Това не е природа. Това е произвол. Това е анархия. Това е хаос. Под хаос се подразбира нещо неорганизирано. И всички съвремени философски системи започват все от хаоса. Те иска да докажат, че някога в пространството съществува хаос, Безпорядък и от този безпорядък е произлязал порядъка. Турците казват Еласинко да види какъв е умът ти, какво е твоето схващане за живота. Това значи, че от големия безпорядък на яйцето е излязло пилето. В това нещо няма никаква философия. Пилето е излязло от самия порядък на яйцето. В този видим най-голям безпорядък или хаос, както го наричат, седи един най-големия порядък. Учените казват, че от този безпорядък в пространството материята е почнала да се събира. Не, тази материя никак не се е събирала. Нямало откъде да се събере. Тя е била събрана. За устройството на съвременния свят и за материята трябва да имаме малко по-друго схващане. Ние имаме съвсем други схващания за материята и за нейното устройство, за елементите и за цялата природа изобщо. Нашите схващания са различни от тия, които съвременните учени хора имат. За сега съвременните хора ще минат с тия елементи, които имат и познават. Защо? Защото според сегашните разбирания, сегашните теории в химията за пример са един костюм, с който са облечени елементите. Те могат да бъдат облечени със син, черен или сив костюм, според както могат да бъдат облечени и самите хора. Онзи, Петко или Драганчо, с какъвто костюми да го облечеш, със син, чер или сив, все същия ще си остане. Не е там същността на нещата. Някой казват. Знаеш ли каква е последната теория? Каква е последната теория на науката, не зная, но зная каква е последната мода. Аз зная, че хората носят фракове, които отзад са разцепени. Аз зная каква е последната мода на женските шапки. Като ги нахлупят, съвършенно закриват челото си. Аз зная, че според последната мода, обуштата са толкова остри отпред, че маязат на рогите на воловете. Аз зная още последната мода на какво? На ланцовете, които носят съвременните хора. В турско време хората носеха толкова големи и дебели кордони, че можеше да се обези човек на тях. А днес... Са толкова тънки, толкова деликатни, че едва един паяк може да се окачи на тях. Казват, деликатни са, защото култура има в хората. Ако ръката ти те съблазнява Ако твоят неразумен живот те съблазнява и ти дава едно криво разбиране, Една изкривена теория, чрез която твоят ум, твоето сърце и твоята воля се заблуждават, хвърли тази теория. Тя не ти е потребна. Ако ти имаш една мярка в живота си, чрез която като мериш, не можеш да измериш твоята къща. И като викаш някой майстор и той като мери с твоята мярка, Остава половин метър разстояние до градите, защо ти е тази мярка да ти създава беля на главата? Ако ръката ти те съблазнява, отсечия. Всяко нещо, което ни съблазнява, трябва да се отхвърли. Разумният човек не трябва да се съблазнява от нищо. Онзи човек, който се съблазнява, той е свое нравно дете. Той е според мене, некултурен, прост, невъзпитан човек. Той е човекът, когото няма никаква любов. Той е човека, когото няма никаква вяра, той е човекът О когато няма никаква надежда. Той е човекът, който се съблазнява от всичко. Следователно, всяка съблазън трябва да се изхвърли. Отде да се изхвърли? От нашия ум. За да бъде човек силен, не трябва да се съблазнява. До тогава, докато човек се съблазнява в света, той е слаб, той не може да расте и да се развива. Всяка съблазън е велика спънка в правилния развой на човешкия ум и на човешкото сърце. Между всички съвремени учени хора виждаме да става една пертурбация. Едни доказват едно, други доказват друго, и тия хора се чудят най-после. Как е възможно? Всички наблюдават нещата под микроскоп, а едни виждат едни неща и ги доказват по един начин, други виждат други неща и ги доказват по друг начин. Сега съвременният учен свят разделил хората на два лагера. Едните казват, че в природата има разумност, а други казват, че в природата няма никаква разумност. Последните казват, че единствените разумни същества в света, това сме ние хората, които създаваме своите теории. И според това, всеки, който живее съгласно тия учени теории, ще прокопса. Е, е хубаво! От толкова хиляди години хората живеят според теориите на своите учени хора, прохопсаха ли? Нима египтяните не живяха според теориите на своите учени хора, прокопсаха ли? Нима асирийците не живяха според теориите на своите учени хора, прокопсаха ли? Нима индийците не живяха според теориите на своите учени хора. Прокопсаха ли? Нима гърците, римляните, не живяха според теориите на своите учени хора. Прокопсаха ли? Нима съвременните учени хора в света днес, не живеят според теориите на своите учени хора. До тогава, докато съществуват теории и хипотези, и хората се раздвояват от тях, Светът няма да прокопса. И всеки един човек, на когато животът е пълен с хипотези и теории, то е една празна картуна. Ще ме измените за силното изречение, но ако бих казал празна тиква, още по-добре щях да изразя мисълта си. Аз мисля, че вие сте толкова благородни, няма да се обиждате от този силен израз. То не се отнася до вас. То се отнася само до онези, на които главите са пълни с теории и хипотези. Аз предполагам, че вашите глави не са пълни с теории и хипотези. Следователно, то не се отнася до вас. Няма защо да се обиждате. Аз искам да обясня факта, защо хората страдат? В съвременния свят всичкото нещастие седи все в тези теории и хипотези. И във вероюто на хората има хипотези. Хипотезата за Бога, хипотезата за Духа Божий, хипотезите за човешкия ум, за човешкото сърце, за човешката душа, хипотезата за човешката кръв, както и за самия човек. Всичко това е все хипотези. Е, къде е този човек? Я ми кажете. Ще кажете. Ето този, когато виждаме, че ни говори, той е реалният човек. Хубаво, утре този човек се стопи като лед. Я ми кажете. Де ще намеря този реалният човек? Ние вярваме в хората. Но кога? Докато хората не съществуват, ние вярваме в тях. Но когато хората почнат да съществуват, ние не вярваме вече в тях. Когато водата замръзне, ние казваме, че по нея може да се ходи. Вярваме в нея. Но утре, когато ледът се стопи, казваме, че той е изчезнал. Не, самата вода е минала в лед. Минала е от едно състояние в друго, нищо повече. Течното състояние е естественото състояние на водата. А ледът, това е едно хипотетическо състояние на водата. Кога се е образувал ледът в света? когато земята изгубива своята естествена топлина на полюсите си. Следователно, от липсата на топлина по полюсите на земята се образува леда. Един ден, когато земята придобие тази си естествена топлина, ледът ще изчезне и нито помен няма да остане от него. Питам ви, тогава де ще търсите този лед? Ще го търсите във водата. Водата считам като символ на живота, защото животът се намира в също такова състояние, в каквото и водата. Думата вода не е българска. Тя не може да се преведе. От какво произлиза думата вода? Отвади ли? Не. Тя е една от много съдържателните думи, която не може да се преведе на български язик. На български язик няма такъв превод. Но да оставим сега откъде е произлязла думата вода, защото ще дойдем до хипотези, а те са опасни. Следователно, разумният живот не трябва да допуща никаква хипотеза, никаква теория. Като казвам, че разумният живот не трябва да допуща хипотези и теории, не разбирам, че те абсолютно не трябва да съществуват. Не, нека животът си мисли за теории и хипотези, но само като една скица, която не е толкова важна. Всяка една теория и хипотеза може да води към известна истина, но това е само едно приготовление. Какви са последните теории и хипотези за живота, ние можем да спорим по тях. Каква е последната теория и хипотеза за произхода на човека, как е произлязал той? За всичко това учените искат да ни убедят, че човек е произлязал от една много малка клетка. Тогава слушайте, аз ви казвам, че всички слънца във Вселената са произлезли от един микроскопически атом. Ще ми повярвате ли? Как така е дошло на ума на тази първична клетка да построи човека? Казват, е, това е едно съвпадение, едно съчетание на нещата. Не, това са хипотези и съчетания на този учен човек. Други учени ще дойдат да ни доказват разумността на природата. Как ще я докажат? Те доказват сред хипотези и теории. Ние трябва да престанем да се занимаваме с доказване на нещата. Ние влизаме в една нова област. До сега вие сте учили изкуството да доказвате нещата и го знаете вече. Всяка жена може да докаже на мъжа си, че месото, което е купил той, не е хубаво. Как? Като му го сготви, без да го кълца. Той почва да го дъвче, но не може да се справи с него. Тя му казва, «Нали ти казах, че това месо не е хубаво?» И наистина, това месо може да бъде от някой 15-годишен вол или от някоя стара свиня. Тя му казва, «Аз нали ти казах, че трябваше да купиш по-крехко месо?» Мъжът казва, «Е... Аз като бях при Касапина, той ми доказваше според своите теории, че този вол е млад. Пък и аз имам свои теории. Да, но ти като го ядеш сега, доказваш, че този вол е стар. Как доказваш това нещо? Като го ядеш и не можеш да го сдъвчиш хубаво. Какво заключение може да се извади от това доказателство? Че старото месо мъчно се дъвче, а младото месо лесно се дъвче. Какво доказахте изобщо с това? Че месото или се дъвче, или не се дъвче. А пък сега аз казвам, слушайте, дъвчете една крехка круша, тя е всякога млада. Никога не устарява. В крушите има едно свойство, че те никога не устаряват. Те всякога са млади. Все по на 6 месеца. Аз не говоря за дървото на крушата, но за самата круша, за нейния плод, който всякога е само по на 5, 6, 7 месеца. Повече не може да седи. Значи, Крушата е всякога млада. Тя не може да бъде повече от една година. В плодовете вие всякога можете да бъдете сигурни. Те не могат да бъдат на повече от една година. А като кажем, че са пресни, то значи, че са само по на един, два, три месеца. Ако във вашия разумен живот влязат тия до сега съществуващи теории и хипотези, той ще бъде стар живот. Живот на разрушени форми. За пример, аз често съм засягал въпроса за частната собственост. Но интересно е, как са го разбрали някой от моите ученици. За пример, един от моите ученици отива в дома на някой брат, който има един чувал с орехи и започва сам да си взима постоянно от тях. Едеси свободно от тях и казва, няма вече частна собственост. Ако няма частна собственост и ако ядеш от този чувал, то е всички други трябва да ядат от него. Та това именно е частна собственост. Този ученик като изключва частната собственост за другите, сам влиза в частната собственост. Той като обсебва чувала, признава частната собственост за себе си, а за другите не я признава. Да, да не признавам частната собственост, аз разбирам, като имам нещо за себе си, да дам и на другите да едат от него. Идея трябва да има човек, при отхвърляне частната собственост от себе си. Щом той е привилегирован, а за другите не признава тази привилегия, това не е правилна философия вече. Следователно, ако постъпваме и разсъждаваме по този начин, ние ще разпределяме неправилно благата, които Бог ни е дал в този свят тогава ще каже някой, е, как трябва да се живее според това учение? Всички ние трябва да живеем разумно, според както изискват тези велики закони, чрез които животът е нареден. В този свят Бог всичко е промислил заради нас. Основните неща в живота са промислени, от какво се нуждае умът, това е промислено. От какво се нуждае сърцето, това е промислено. От какво се нуждае тялото, всичко това е промислено. Следователно, човек трябва да намери това, което е промислено заради него. Той ще употреби своя живот тъй разумно, както постъпва бащата на онзи млад момък. И на унази млада мума, когато им поръчва нови дрехи при някоя виден шивач или шивачка, той ще даде една записка на дъщеря си и ще й каже, «Ще отидеш при еди коя си шивачка да си вземеш дрехите, които ти поръчах». После ще каже на сина си, «Ще отидеш преди кой си шивач да си вземеш дрехите, които ти поръчах». Това е благовъзпитан баща. Защо не остави той шивачката и шивачът да донесат дрехите на сина и дъщерята дома им? Защото ако шивачът и шивачката сами дойдат да, да донесат дрехите, то освен, че ще трябва да им се заплати за работата, но още трябва да им се заплати и труда, който ще направят, като ги донесат. Той казва... Аз не разполагам с излишни пари, затова вие ще отидете сами да си ги вземете. Синът и дъщерята ще кажат, Колко е скъперник, нашия баща? А вие? Да, вие сте от благородните. Щом баща ви е скъперник, и вие сте скъперник. Щом баща ви е глупак, и вие сте глупак. Някой казва, баща ми е такъв-онакъв ами ти нали излезе от него? И сега някой казва, Светът е много глупаво устроен. Щом светът е глупаво устроен, и ти си първокласен глупак. Ако природата е глупава, и ти си глупав, нищо не ти вярвам. Безумен е светът, някой казва. Щом светът е безумен, ти си два пъти по-безумен. Така разсъждаваме ние. Не, аз съм учен човек. Добре, покажи своята ученост. Какво си показал на света? Написал си едно съчинение за някой бръмбър, за някоя микроба. Какво показва микробата? Може ли хората да се вакцинират така, че никога да не умират? Днес децата до известна възраст ги вакцинират, но въпреки това все умират. Учените искат да ни кажат, че намерили някакъв серум, който като се впръсне в кръвта на детето, то придобивало имунитет, приспособявало се към тази болест и не се заразявало от нея. Въпреки това обаче, ние виждаме как децата умират именно от тази болест. Срещу, коя, срещу която има изнамерен такъв серум. И сега, всеки човек, който не вакцинира детето си, той е извън границите на науката, той се счита ретрограден. Да, но това не е наука. Аз би желал, след като турят инжекция на някое дете, след като го вакцинират, да може да живее още приблизително 500 години. А сега, след като направят една инжекция на това дете, след 5 години умира. Това не е наука. Това са хипотези на лекуването. Това са теории на лекуването. Ако те съблазни ръката ти, отсечия и е хвърли навън. И тогава дойдат някои и ме питат «Трябва ли да се лекувам?» Казвам «Не, ти не трябва да се лекуваш». Ами какво трябва да правя? Трябва да живееш разумно, съгласно Божиите закони. Ти ще живееш съгласно Божиите закони. Ако можеш да пречистиш своя ум, да внесеш в себе си онази солидна мисъл, да мислиш, че Божественият свят е разумен, че Божественият свят е чист, че извън сегашния проявяващ се свят съществуват множество разумни същества, които са много близо до теб, ти ще живееш съгласно Божиите закони. Тие вижси разумни същества всякога могат да ни се изявят. За изяснение на своята мисъл ще приведа един пример. Знаменитият учител на Индия, Кришна, който сега е станал почти божество, който влиза и в троеличието на индийската теология и философия, живял на земята в плът и кръв, имал един възлюбен ученик. Един ден този ученик казва на учителя си. Учителю, аз те виждам като един обикновен човек, но моля ти се, покажи ми да видя твоята слава, да те видя такъв, какъв, какъвто си. Кришна му се открива и той вижда, че всичкото пространство на Вселената, от Божия престол до земята, всичко било изпълнено със славата и величието на Кришна. Като се явил при учителя си, ученикът казал Благодаря ти, че разбрах смисъла на живота. Кришна му казва Ще запомниш, че това, което ти открих, не го открих нито на твоя ум, нито на твоето сърце, но за това благородно чувство, което трептеше в твоята душа. Сега някои ученици за своята ученост казват «Да ни се открие учителят, да го познаем». Не, никога. Има нещо по-високо в света от познаването. Гръцките философи са казвали, да познаеш света, това е смисълът на живота. Не, в света има нещо по-високо от познанието. То е да любиш. В познанието има един страх. Ти искаш да познаеш някого, дали е той или не, но в тебе има едно съмнение, едно колебание. В познаването ти най-напред искаш да познаеш някого, а после да се проявиш. Любовта изключва всяка теория и хипотеза. В нея няма страх. Аз не говоря, че трябва да изключите всички теории и хипотези, но говоря за същността на живота. При сегашния живот, при сегашните условия, при сегашното знание... Вие трябва да имате теории и хипотези. Но казвам, ако искате да се домогнете до онзи вътрешен смисъл на живота, ако искате да се освободите от ограниченията на живота, от онзи вътрешен гнет, който сега съществува в света, вие трябва да любите. Кого? Да любим Бога понеже Той е любов, която ни се изявява. Следователно, ние трябва да бъдем носители на тази любов, трябва да я заявим Божията любов в света. В тази любов именно не може да съществува никаква теория, никаква хипотеза. Щом дойдем до това положение, ние ще бъдем много внимателни в нашия език. Знаете ли какво нещо е внимателния език? Знаете ли какво нещо е благородната обхода? Някой казва е, да се отнасяме благородно. Аз наричам човек с благородни обходи този, който би поступил спрямо другите тъй, както би поступил и спрямо себе си. Той да е толкова внимателен, че като се постави в известно положение, да почитай другите тъй, както почитай себе си. Такъв човек няма да ти говори никакви хипотези и теории. Няма да ти казва, приятелю, аз те много обичам, имам особено разположение, имам високо понятие за тебе, готов съм да се жертвам напълно за теб аз познавам твоята майка и твоя баща, те бяха знатни, благородни хора и така нататък. Такъв човек няма да развива тези теории и хипотези. Не, приятелю, моето приятелство не се обосновава на познанството на твоята майка и твоя баща. Тази любов аз я нося от памти века. Тази любов е съществувала преди този и онзи свят. Преди да беше този свят, аз бях нищо повече. Ще кажете, това са теории и хипотези. Да, за вас може да е така, но за мен не е така. И аз няма какво да ви доказвам. Вие сега ще кажете, Знаете ли какво казва учителят? Учителят казва, че аз съществувам някъде и съм съществувал преди да съществувал този свят. Не, ти трябва да чувстваш това съществуване в себе си. Сам трябва да го изпиташ. Щом кажеш, че си съществувал преди този свят, ти трябва да имаш Еднаква мярка спрямо всички хора. Ти трябва да имаш спрямо всички същества, от най-големите до най-малките, еднакви отношения. Ти не трябва да правиш никаква разлика между всички същества. И към бръмбарите, и към хората, и към ангелите трябва да имаш еднакви отношения. Ама ще кажеш сега, че това са хипотези. Не, в ангелския свят едно от най-малките пръщчета на един ангел мисли толкова, колкото един наш философ. Какво ще кажете отгоре на това? Ще кажете, че това е хипотеза. Да, хипотеза е това, теория е това. Мисли повече. Че ако главата може да мисли, и пръстът може да мисли, ако главата може да мисли, и гръбначният стълб може да мисли, и цялото тяло може да мисли. Нещастието в, не, в нас сега зависи от това, че само главата мисли, а останалите части на тялото само чувстват. Вследствие на това, се заражда всичката дисхармония в света. Следователно, ние трябва да се повърнем към онова първоначално положение, в което сме били. Ние сме изгубили нещо от себе си, а знаем, че когато една вещ изгуби някое свое качество, тя става мека. Когато един човек изгуби своето органическо желязо, той става мек. Това нещо се забелязва във всички хора. Малокръвието в хората се дължи на това, че в тях има малко органическо желязо. Но и обратният процес е верен. Натрупването на голямо количество органическо желязо в човешката кръв ражда по-голяма опасност. И многото е опасно, и малкото е опасно. В кръвта трябва да има толкова желязо, колкото ни е потребно. Питам тогава, когато великата природа е създавала човека, какво е имала предвид, според нашите сегашни схващания? Тя е имала предвид да го научи да се не съблазнява от нищо. Тя имала предвид да го научи да вярва в нейните велики закони и да живее тъй, както тя иска. От всички страдания в света, от отпреди хиляди години още, както и сега, не са нищо друго, освен коригиране на всички хипотези и теории, създадени от човека. Човек в рая създаде една хипотеза и теория. Вън от рая създаде друга теория и хипотеза. Хората и във времето на пророците имаха хипотези и теории. И във времето на Христа имаха хипотези и теории. И в наше време имат хипотези и теории. И за в бъдеще пак ще имат хипотези и теории. И най-после хората казват... Този свят никога няма да се оправи. Прави са, аз съм съгласен с тях, но питам. Кой свят няма никога да се оправи? Сегашният свят, обоснован на хипотези и теории, никога няма да се поправи. Една бъчва, която е направена от гнили дъски и гнили обръчи, никога няма да се поправи. За едно дърво, което е проядено от големи черви, казват От това дърво нищо няма да стане. Прави са! Тези черви ще покусят дървото. Тези черви са хипотезите и теориите в него. Някои казват Човек трябва да се усъмни, за да стане учен. И тогава всеки си задава въпроса. Аз ще живея ли или ще умра? Отговарят. Ще умреш. Щом е така, в човека се явява друг съблазън, друг морал. Той казва. Щом ще умра, нека поне да си поживея свободно, да си поям и попия. Защо трябва да ставам сутрин рано и да отивам по горите на работа? Щом няма друг свят, щом няма бъдещ живот, нека поне да си отям от и отпия. Тъй създаде човекът други теории и хипотези. Той каза, няма Господ в света. Добре, но при това разрешение на въпроса идва друго стълкновение. Тоест, обновение се заражда възоснова за на теорията, че няма друг живот и затова всеки иска да си поживее както трябва, но с това се явява един голям недостиг. Това не достига, онова това не достига. Тогава пък се явява друга теория, че има бъдещ живот. Тази теория цели да насочи умовете на хората към Бога, като живеят по-скромен живот, то стане нещо повече за тия, които искат да благуват в живота. Но аз казвам, ако една вяра се основава на хипотези и теории, тя не е вяра. Ако едно безверие се основава на хипотези и теории, и то не е вярно. Нека безверникът да е безверник, но това му безверие да не е обосновано на теории и хипотези. Нека един човек има живот, но такъв, който да не е обоснован на теории и хипотези. Нека има верующи, но такива, чието живот, чието вяра да не е обоснована на теории и хипотези. Казва Христос. Ако ръката ти те съблазнява, осечия и е хвърли от себе си. Значи, ние трябва да се освободим от всички унези лъжливи теории, които имаме за живота, и да внесем в него само онова светлото, божественото, което може да ни подигне. Сега ще се спра да обясня откъде проистича реалността на нещата. Допуснете, че имате едно портокалено дърво, насъдено в едно хубаво, модерно, направена къща. Този портокал се развива добре, дава хубави плодове. Аз отивам често към това дърво, попипвам кацата, обикалам около нея. Представете си, че тази каца има известно съзнание, известно чувствителност. Какво би помислила тя за себе си, като ме вижда да обикалям често около нея и да се грижа за дървото вътре? Тя ще помисли, че се ползва с известна привилегия пред мен и че всичкото почитание, което аз отправим към дървото, се дължи на нея. Тя ще си мисли, че аз като я попипвам и наглеждам, той е защото заема особено почтено място, а няма да подозира даже, че това внимание е благодарение на портокала, който е в нея. Тя ще си каже, ако аз не бях умна и видна, нямаше да бъда на това почтено място. Има нещо в мене, за което моят господар ме държи. Второто положение пък е заблуждението, в което може да изпадне дървото. Той като ме вижда, че обикалям около него, ще си каже, «Този господар държи тази ката само заради мене». Не, аз имам това почитание към портокала, към плода, който ще се ви в последствие. Дървото, в което има съзнание, си мисли, че тази привилегия се дължи на него, и че ако не е то, кацата ще бъде изхвърлена навън. Право е дървото, но ако този португал не даваше плод, а си него щях да изхвърля навън тъй, както щях да изхвърля и самата каца. Следователно за плода е всичко. Утре този плод озрее и в него има съзнание и казва ако аз не съм на това дърво, тази каца и това дърво, сами по себе си нямаше да имат смисъл. Щяха да бъдат изхвърлени навън. Прав е плодът. Това е третото положение, което може да се яви в даден случай. И тъй плодът казва – аз съм. Да, но ако този плод е безвкусен – ако той не е полезен за живота, ще кажа Нито кацата, нито дървото, нито плуда, всичко навън. Тогава Нова каца, ново бордогалово дърво, нов плод. Аз искам плод вкусен, който да носи необходимите сокове за живота. Следователно и невидимият свят гледа тъй реално на нас, по същия начин всеки човек заема тия три положения в себе си. И казва Христос: Аз съм лозата, вие пръчките. Всяка лоза, която не дава плод, отсича се. Този плод за кого е? Има кой да се нуждае от този плод. Този плод няма да бъде за нас. Този плод е за унези, по-висши, по-напреднали същества от нас, благодарение на който плод те взимат грижите, за да можем ние да се развиваме правилно и да живеем разумно в този свят. Вие ще кажете, това е една хипотеза. Аз досега не съм виждал Бога. Ангел съм виждал, но Бога никога. И Бог си видял, и ангел си видял, но сляп си бил. Нищо повече. Ти искаш да схванеш Бога в една малка форма. Не, аз казвам, че Бог се проявява в разумното в света. Ще дойде време, когато всичките хора в света ще виждат проявите на Бога. Има известни светли, разумни лъчи, които идват от слънцето. Може да направим опит с тях. В дадения случай, тези лъчи може да се увеличават, а може и да се намаляват. Като направим този опит, ще видим, че между тези лъчи на Слънцето и между нас има известно разумно общение. Всеки от вас може да направи този опит, но това е една велика и дълбока наука, която се отдава главно на този който има пречистен ум и пречистено сърце. И действително, този човек трябва да носи ума на някой учен. Съвременните учени хора аз ги похвалявам в едно отношение, а именно в тяхното голямо търпение. Това е една похвална черта за тях. Един учен човек се спират цели 20-30 години да изучава една малка бобулечица. А ние, съвременните религиозни хора, които се занимаваме с най великия въпрос, казваме «Тази работа няма да е бъде». И напущаме този въпрос. «Дайте ни нещо ново». А кое е новото? Новото, което вие подразбирате, аз го намирам само в това еднообразие, от което нашият живот постоянно се покваря. И тъй разумният живот изисква положителни знания, положителни чувства. В положителните чувства няма тързания. За пример, аз говоря нещо, а някой казва. Какво искаш да ми кажеш, не те разбирам ти си болен, аз ти давам цяр. Ти ме питаш, какво искаш да ми кажеш това шише? Казвам, ти си болен, от три месеца търсиш лекар, ето ти това шише, взимай, взимай по три лъжици на ден от него. Това иска да ти каже моето шишенце. А може ли това? Опитай! Аз мога да ти кажа, как се е образувало това лекарство? Как действа то? Мога да ти изнеса ред медицински теории и хипотези, но ти казвам. Взимай по три лъжеци на ден, нито повече, нито по-малко. Опитай и ще видиш резултата. Ти вземеш от това лекарство, излекуваш се и после казваш. Така се е случило, тъй е наредила природата. Едно съвпадение станало. Добре, за да се уверим в един факт, ние ще трябва да направим един, два, три, 99 и опити и тогава да говорим дали той е верен или не. Следователно, всеки човек трябва да прави своите опити до тогава, докато се убеди в истинността на известно положение. И законът, който извади от тези си опити трябва да го тури като едно свещено правило в живота си и да се не колебае повече. Щом дойден до такива резултати, няма какво да се убеждаваме, няма какво да се колебаем, а ще слушаме и ще разбираме както в музиката. Музиката е едно изкуство, един добър метод, който ни показва как трябва да работим щом дойде онзи, великият музикант и засвири, всички размишляват, всички слушат и се ползват. За бъдеще, когато се научим да говорим хубаво, ръчта ни ще бъде тъй музикална, че като говорим ще изпитваме приятност. Тази реч ще внася в нас живот и здраве и всички ще се насърчаваме в Божественото. Най-първо трябва да се отвори ума на човека и да се разшири неговото сърце. А сега, при тази фаза, в която се намирате, който и да ви проповядва, както и да ви говори, все ще бутне някое болно място. Както и да говориш, колкото умени да си, все ще засегнеш някого за неговото вярване. Ние трябва да се опростим с всички унези вярвания, които не са ни причинили досега никакво благо и да придобием една непоколебима вяра, вяра в един Бог, в един Господ, който може да внесе в нас онова вечно благо, което да осмисли живота ни. Аз мисля, че всички верующи по целия свят трябва да подигнат именно това верою. Вяра в онзи абсолютен, велик Господ, който е Бог на любовта. Те трябва да подигнат неговото знаме, да турят любовта като основа на живота и посредством нея да създадат едно смягчающе влияние между богатите. Богатите, на които ние проповядваме любовта, трябва да станат разумни, и да раздадат излишека от своето богатство на сиромасите. Сиромасите пък, които са били лишени, като възприемат любовта, като възприемат тези блага, повече да се не съблазняват, а да се заемат за работа. Следователно, сиромасите трябва да работят без принуждение и богатите трябва да раздадат богатството си без принуждение. Дойдем ли до положение да стават нещата в света с принуждение, ние ще имаме насилие. Тогава бедните ще се карат да работят с насилие и богатите ще се карат да работят с насилие. Преди години в града Нью-Йорк се беше образувало едно политическо верою под название Тямино Хол. Те бяха една политическа клика, която обираше гражданите на града Нью Йорк по всички правила на културата. Един от тях обикаля целия град, научава се кои граждани са известни като големи богаташи, им пише по една бележка. В срок от 4 дни ще внесеш на кой си адрес 100 000 долари. Пише на друг. След 2 дни ще внесеш на кой си адрес 200 000 долари. На трети пише. След един ден ще внесеш на кой си адрес 250 000 долари. От четвърти иска 300 хиляди долари и така нататък. Комуто отърва, нека се откаже да изпрати изпър... исканите пари. Ще срещне всички препятствия. И така, в продължение на няколко години, тия хора забогатяха, милионери станаха. Най-после се яви... яви един проповедник, малко смахнат го намираха. Наобиколи той цяла Америка проучи въпроса и след това с цял ред проповеди изнесе насилията, които правеше тази партия и успя да подигне духа на американците, да произведе цял преврат против насилниците. Тия хора се разбягаха на тук, на там из Европа, но най-после американците успяха да се освободят от технията терор. Това става в една просветена Америка. А какво става у нас в България, това Господ знае. Защо? Всички искат да бъдат велики. Всички искат да живеят един щастлив живот на хипотези и теории. Аз ви питам, възоснова на един от основните закони, у нас майка, която няма любов, ражда ли деца? Онзи слуга, който няма любов, слугува ли на господаря си? Онзи войник, който няма любов към отечеството си, воюва ли на бойното поле? Онзи служащ, който няма любов към работата си, заема ли се с нея? Днес съществуват навсякъде кражби и насилие. Защо? Защото липсва любовта. Всичко онова хубаво, което съществува в този свят, то е все благодарение на тази любов. Сегашният свят е каца с много добри обрачи, но дъските са изгнили. Ако дъските черодясват, какво ще стане с самата каца? Маслото от нея ще се разлее. Сегашните хора не могат да видят това нещо. Хората казват, едно време нашите деди и прадеди живееха религиозен живот. Те бяха честни хора. Да, бащите и дедите ви бяха по-честни хора, отколкото сте вие. Те държаха на думата си. Вашите бащи не даваха пари с полица, ами втайно даваха някому пари, и после, като наближи време да ги връща, този човек не го търсят за съдебен пристав по няколко пъти, ми сам ги донася. Който даваше и който вземаше парите, всеки от тях разбираше задължението си и за той всеки живееше добре. Сегашните хора мислят, че са станали по-умни. Не, не са станали по-умни. От всички страдания, които хората претърпяха, придобиха една опитност, но разумността в тях ще дойде, когато се съградят новите условия на живота. Аз не говоря за външния живот, но за вътрешния живот в нас. Какво ще бъде положението на Англия, на Франция, на Германия? Това е второстепенен въпрос за мен. Но сега, като съществувам тук, на земята, за мен е важно да свърша своята работа, да един ден, като ме повикат от тук, да съм готов. Най-първо, ние трябва да знаем, че не сме членове на тази земя. Както един ученик, който следва едно училище, не е член на това училище, а следва докато го свърши, така сме и ние. После този ученик минава в друго училище, а на негово място дохожда друг. А значи, ние сме дошли тук на земята, като в едно училище, да служим на своите идеали, да влезем в другите царства и да служим на Бога. Следователно, в света само Господ е Господар и всички хора, които сега управляват света, са само Един ден Господ и тях ще повика. Господ е господар на всички, а сегашните хора мислят, че Господ няма да ги повика. Не, в света има една велика Божия правда, за която няма никакви теории и хипотези. На всички хора трябва да се отдаде правото. Всички хора, които Бог е пратил на земята, имат еднакво право да живеят. Никому не е позволено да отнима правата на човека, които Бог му е дал. Божията правда седи в това, да зачитаме свещено великите Божии закони. Ако пък искаме да турим друго право в света, не ще бъдем жечници. Такива бяха и езическите богове. Ако изпълняваме Божиите закони, тогава за нас ще има само един Бог на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата и на доброто. Този Бог гледа еднакво към всички хора. Следователно, всяко насилие, което се върши от когото и да е, не е угодно на Бога. И ако Той търпи, това не е от слабост. Той търпи всички насилия но и всичко пише. Има Божии служители, има Царство Божие. До сега всички хора са мислили, че Божествената светлина може да се спре. Не, Божествената светлина не може да се спре. Апостол Павел се изволявал в убиването на Стефана. Но, когато Стефан умря, той накара Павла да работи за него да му свърши работата. Когато биха апостол Павла пет пъти, той каза, братя, с големи страдания ще влезем в Царството Божие. Питаха го, хубаво ли е да те бият? Не, много е лошо. Тогава още един път не се изволявай в убиването на своите братя. Той разправеше какви страдания е прекарал по морето между лъжливите братя. Да, светът е пълен с лъжливи братя. Някой път, като вървя из улиците, чувам някой да казват. Този издългата коса е анархист, той развръщава хората. Да, аз ги развръщавам, а те ги възпитават. Аз научих света да краде, да лъже, нали? Казват, че ще да дойде антихристът. Че той навсякъде съществува. От 8000 съществ... години съществува антихриста. В света се избиха повече от 25 милиона хора. Това Христос ли го направи? От 2000 години антихрист е на земята. Той коли, беси, убива и всички казват, да се пазите от дявола. Някой бие жена си, изпъжда я навън, баща изпъжда сина си, брат, брата си убива и всички казват, да се пазите от дявола. Аз се чудя на това верую. Някой казват, знаеш ли кой говори там в този салон? Дяволът говори там, казват те. Аз се радвам, че тук говори дяволът, а във всички други църкви говори Христос. Да, и като проговори този Христос, 25 милиона хора измряха на бойното поле. Като говори този Христос, навсякъде по света стават кражби, убийства, насилие, па и букаи носят хората. Това може да е религия на един народ, това може да е негов стремеж, но не се лъжете, това не е божествено учение. Не, това не е учението на Бога, не е учението на Христа. Пред нас такива лъжи не минават. Аз говоря в името Божие. И този Бог... За когато говоря, ще разтърси земята, и тогава ще познаете, дали аз говоря истината или не. Писанието казва, още веднъж Господ ще разтърси земята, и всяка жива твар ще познае, че има правда в света. Всяка жива твар ще познае, че има мъдрост в света. Всяка жива твар ще познае, че има истина в света. Всяка жива твар ще познае, че има любов в света, всяка жива твар ще познае, че има добродетел в света. Има на какво да се обоснове човек. Брат за брата не е вълк, а брат за брата е ближен, с когото Той може да сподели. Две сладки думи, с когото Той може да раздели Своя залък хляб. Той, което ви говоря, се отнася до верующите. то не се отнася до света. Светът нека си върви по своя път. Аз говоря за онези, които проповядват името Христово, за онези, които постоянно държат Неговия кръст, за онези, които в Неговото име вършат всичко. Казвам, да престанат вече с тия работи. Нека всички хора по целия свят, не само тук в България, знаят, че Бог съществува в света и хората ще познаят това нещо. Казват, да, но трябва да има готови хора. Не, вие ще тръгнете из света и ще кажете всичко на хората. Казвате Още не сме готови. Ами кога ще бъдете готови? Не сме израсли още. Че кога ще израстете? Не му е дошло времето още. Кой ви каза, че още не е дошло времето? Знаете ли на какво място вашата работа? Вие, които ме слушате, Мнязът е на уния двамата паралитици, които лежали цели 20 години в болницата. Дойде някой лекар да ги прегледа, казва. Няма да ги бъде, но дава да им поне да четат някоя книга за Бога, да се разсейват, да минава по-леко времето. Дойде друг лекар и той казва същото. Лежат тия двама болни на леглата си и се разговарят. Голяма неправда има в този свят. Няма кой да ни помогне. Един ден цялата болница се запалва и всички бързат да спасят по-надежно болните. А двамата паралитици забравят в стаята им. Като ги напекал огъня, те бързо скачат от леглата си и си казват един друг «Братко, да бягаме навън!» Не забелязали, как и двамата се намерили вън от болницата и си казали «Слава Богу, че се запали болницата, за да оздравеем!» Това, дето били болни, той е резултат на техните хипотези и теории, Веднъж забравили всичко, те излизат вън. Така ще бъде из вас. Тази болница ще изгори и вие ще изкочите навън. Господ не създаде този свят само за болници. Господ не създаде този свят, за да се лекуват хората. Казват, е да има благодетели в света, така както и да е. Не. Господ не създаде света за благодетели, Господ създаде света само за работа. Всеки трябва да работи, а не да се труди. Свещено нещо е работата. Всеки, който е дошъл на земята, трябва да работи с всичкото свое съзнание, а не да става роб на труда. Всички трябва да работят, да улесняват живота си един друг и взаимно да си помагат. Ние можем да улесним своя живот, от нас зависи. Казвате, кога ще дойде Христос? Когато изгори болницата? Кога ще дойде Христос? Когато престанат всички теории и хипотези. Кога ще дойде Христос? Когато престанете да очаквате да дойде някой благодетел да ви донесе пари. Кога ще дойде Христос? Когато престанете да вярвате, че в богатството, в къщите, седи щастието. Христос ще дойде, когато ние съзнаем, че сме синове на Бога изпратени на земята да му служим. Христос ще дойде, когато съзнаем, че сме синове на Божията любов. Всеки, който може да схване какво нещо е да бъде син Божий, да служи на баща си всичкото си сърце, всичкия си ум, всичката си душа и сила, той ще бъде готов да жертва всичкия си живот за Бога живо И каквото и да стане в света, той ще казва Има един в света, за когото можем да жертваме живота си и всичко, което имаме. За никого друг го не трябва да жертваме живота си. Жертваме ли живота си за други го, ние сме на кривата страна. Това е новото. В нас трябва да се запечати тази идея. Сега, за пример, вашият баща е заминал за другия свят. синви ви или дъщеря ви са заминали за другия свят. И вие ме питате къде са. Лесна работа е да разберете това нещо. Но ако ви кажа как може да се съобщавате с умрелите, ще се дигне цял скандал, ще кажете. Как? Как смее този човек да заблуждава хората? Не, аз казвам. Няма умрели хора в света. Когато човек умре, той започва да живее същинския живот. Когато аз съм един голям егоист и мисля само за себе си, тогава именно аз съм мъртъв но доколкото аз влизам в страданията на другите хора, до толкова, доколкото аз чувствам, че страданията на другите хора се вливат в моята душа, до толкова, доколкото аз чувствам техния зов, долавям тяхната нужда и искам да им помогна в това положение, до толкова само аз разбирам, че живея, че съм един жив организъм, че в последния ден Бог ще ни възкреси. Този ден е близо, много близо. Вие седите и казвате, колко е близо. Много е близо, но няма да ви кажа колко е близо. За определяне на тази близост, аз ще си послужа като единица мярка с бързината на вашата мисъл. Учените хора, като мярка за измерване на бързината, си служат с бързината на светлината. А бързината на мисълта е по-голяма от бързината на светлината. Следователно, този ден е много близо за всички онези, на които мисълта е бърза, а за онези, на които мисълта е мудна, които спят, този ден за тях е много далеч. Те ще чакат, може би, още хиляди, хиляди години, а за другите, чиято мисъл се движи бързо, скоро ще дойде този ден. Христос казва: В последния ден аз ще ги възкръся. Кои? Които се движат с тази бързина? Това сега е поетическата страна на стиха. А веруето е, че Дух Божий живее в нас и всеки от нас трябва да съзнава, че е гражданин на Великото Божие царство и нека чувствува радост и веселие в себе си, да се не съмнява. Борете се всички с съмнението, Изхвърлете го вън от душата си, изведнъж няма да го победите. Още дълги години ще се борите с съмнението и съ но най-после ще ги победите. На лицето ви ще дойде унази мека светлина. Ще знаете, че Бог живее във вас. Тогава всеки един от вас. Ще носи новото. Носете го, работете. Но всяко семенце нека падне на своето място. Аз гледам някой поет написал нещо. Питам го. Защо не не нещо от твоите стихове? Не съм ги довършил още. Не, всеки стих сам за себе си е завършен. Много поети са оставили само един стих в живота си. Ами вие знаете ли, кой е този поет, който е написал изречението «Бог е любов»? То не е казано от Бога. Бог не е казал за себе си, че е любов. Ще бъде смешно аз да възпявам себе си. Онзи, който е написал това изречение, само е опитал, че Бог е любов. Тази дума всякога внася в човешката душа повече сила, отколкото всяка друга дума. Когато човек е наскърбен и изговори това изречение, този стих внася живот в него. Значи, има един, който може да внесе в Тебе сила. Значи има един, който през всички времена, през всички култури на миналото и днес, в каквото положение да се намираш, само Той е в сила да ти помогне. Та сега вие трябва да се надявате на този Господ на любовта. Той е, който може да ви въздигне и възкреси. И казва писанието да възкръсне Господ и да се разпръснат враговете му. Какво се подразбира под думите да възкръсне Господ? Де е смисълът на тия думи? Под тия думи се разбира множеството. Когато Господ възкръсне във всеки едного от нас, тогава ще се разпръснат и враговете му. Думите да възкръсне Господ не се отнасят за Господа, който е жив. Сега всички чакат да възкръсне някъде Господ и да се разпръснат враговете му. Той е възкръснал, но в нас трябва да възкръсне Господ. А за да възкръсне Господ в нас, ние сме ангелите на земята, които трябва да отвалим плочата, която е на гроба на нашия Господ. Ту е, което и вие трябва да направите сега. Ти си турил една грамадна плоча на гроба на Твоя Господ. Той хлопа отвътре и ти казва «Отвори, отмахни тази плоча». Вие казвате «Господи, почакай малко». Аз още не съм завършил работите си. И този ваш Господ отново си легне, лежи цели три дена, дълги, тежки дни. Аз казвам, стани, отвори тази плоча. Тогава ангелите ще кажат: Ето един достоен служител, Син на Бога живо го, който може да отвори вратата на баща си. Ами, че това не е ли почет? Когато бащата иде, нека синът се завтече да му отвори. Аз съжалявам тези синове, които чакат бащата сам да си отвори вратата. Синът трябва веднага да скочи, да отвори вратата на баща си и да каже, татко, Заповядай, това са синовете, които трябва да отворят плочите на гроба на своя Бог. Всички ние трябва да скочим, да отворим вратата на баща си и да кажем Влез Господи, само Ти си единият, който носиш благословение за синовете си. Христос казва аз и Отец ми ще дойдем, ще направим жилище във вас и ще ви се изявим. Това са великите слова, великите истини, които ще внесат свобода в света. И тъй, ако ръката ти те съблазнява, отсечи от себе си, отхвърли от себе си тази съблазън. Беседа Държана от учителят на 5 април 1925 г. в град София